multă așteptatei. De când te aștept sunt ani și ani ce lungi îți par când n-ai cu cine să asculti ciudatele romanțe ce plâng violile în surdine și violetele apusuri. Ce triste îți par când n-ai cui spune ce înfiorări prutesc în zare și în plânsul celor patru strune. Te-am așteptat la încrucișarea potecilor pe care altă dat mult așteptatele amante soseau au să-și sărute amanții ce așteptau în umbră, tăcuți ca niște statui mute. Și câte primăveri de-a rândul, castanii roșii nu vestiră, ca nimeni nu a trecut pe acolo, și în zare nimeni nu s-arată. Te-am așteptat pe țărmul mării. Pe țărmul înalt, ca și terasa castelului regesc, pe care un prinț și-ar aștepta mireasa. Dar valurile, știu toare de soarta, ceror ce orice spre țărmul unde stau de strav, Când le întrebai ce știu de tine, îmi spusele că aștept radarnic. și azi diorile în sordine, ce îmi plâng ciudatele romanțe, mai trist de cum le plânse ieri par lacrim picurate în cupa netrlmăcitelor dureri.